Берт Джордан Велике полювання, розділ п'ятнадцятий Родича Вбивця від того, як хворобливо. Бляклі далекі пагорби, здавалося, плили до Ранда, коли він дивився просто на них. У нього голова йшла оберто, якщо тільки він не загортався в порожнечу. Інколи порожнеча заскакувала його зненацька, але Ранд боявся її наче смерті. Краще нехай паморочиться в голові, ніж опинитися в порожнечі, де миготить тривожне світло. Набагато краще бачити цю вицілу місцевість. Проте він усе ж таки намагався не дивитися на віддалені предмети, якщо тільки вони не були просто перед очима. Юрін зберігав незворушний вигляд обличчя, сконцентрувавшись на винюхуванні сліду, що дозволяло йому не звертати увагу на місцевість, якою вони рухалися. Коли ж нюхачу траплялося помітити те, що навкруги, він смикався і витирав долоні об куртку, а тоді зі скляними очима виставляв ніс уперед, наче той гончак, і намагався не бачити нічого навколо. Лоял охляпом їхав у своєму сідлі, позираючи насуплено навкруги, нервово посмикуючи вухами і щось бурмочучи. Вони знову перетнули по чорнілу, вигорілу ділянку де навіть земля хрустіла під копитами коней, наче була обпалена. Такі вигорілі смуги, інколи змилю завширшки, інколи не більше кількох сотень кроків, тягнулися на схід і на захід. Рівні, наче стріла. Двічі Ранд бачив кінець вигорілої смуги. Один раз, коли скакали просто нею, а вдруге, коли вони скакали вздовж. І щоразу випал закінчувався гострим кутом. Принаймні так закінчувалися ті випали, що він бачив. Але він гадав, що так повсюди. Одного разу, ще вдома в Еммондовому лузі, Ранд бачив, як Уотлі Елдін прикрашав свій фургон до дня сонця. Уот намалював яскравими фарбами картинки, а тоді взявся облямовувати їх хитромудрим орнаментом із завитків. От торкався кінчиком пензля стінки фургона, і коли він натискав сильніше, тонка лінія товщала, а коли послаблював тиск, знову тончала. Ось такий вигляд мала й місцевість, якою вони їхали. Наче хтось розписав її жахливим вогняним пензлом. Там, де пройшовся вогонь, нічого не росло. Хоча інколи здавалося, що ці пропалини з'явилися тут дуже і дуже давно. У повітрі не залишилося навіть натяку на гар, ні найменшого запаху. Навіть коли Ранд нахилився, відламав чорну гілочку і понюхав її. Це сталося давно, але земляця до життя не повернулася. Чорні смуги сусідили із зеленими, зелені знову з чорними а кордони між ними були чіткі, наче ножем проведені. Решта місцевості на свій кшталт була не менш мертвою, ніж випали, хоч тут трава вкривала землю, а листя – гілки. Але все мало зів'ялий вигляд, наче одяг, який надто часто прали і надовго залишали на сонці. Птахів і тварин тут не було, принаймні гаранд їх не бачив і не чув. Не кружляв у небі яструб, не дзявкала лисиця, виходячи на полювання. Нічого не шурхотіло в траві, не зблизкувало очима в кронах дерев. Ані бджіл, ані метеликів. Кілька разів їхня трійця переправлялася через мілкі струмки, хоча часто потік прокладав собі дорогу у глибокій долині з крутими схилами. І тоді коням доводилося важко видиратися на протилежний берег. Вода у річках була чистою, лише коні копитами збивали му. Але водної гладіні жодного разу не збрижили ні пічкур, ані пуголовок. Навіть водомірка не затанцювала дзеркалом ріки. Не зависла над ним золотоочка. Воду з річок можна було пити, і це втішило Ранда, бо води в їхніх бурдюках не могло вистачити надовго. Ранд спробував воду першим. Змусивши Лояла та Гюріна зачекати і пересвідчитися, що з ним усе в порядку, і лише після цього дозволив пити її. Це він втягнув їх у цю історію, отже і відповідальність була на ньому. Вода виявилася прохолодною і мокрою, і це все, що він міг сказати про неї доброго. Вона була позбавлена будь-якого смаку, наче її хтось прокип'ятив. Скуштувавши її, лоял скривився, і коням вона теж не сподобалася, пили вони знехотя, мотаючи головами. Щоправда, одну ознаку життя Рант таки помітив принаймні він визнав її за таку. Двічі він бачив, як небосхилом повільно проповзла димчаста, наче загустілий туман смужка. Смужки ці були надто рівними, аби мати природне походження. Так йому здалося. Але він не міг собі й уявити, що це може бути. Він не став привертати увагу своїх супутників до цих смужок. Можливо, вони їх не помітили. Гюрин зосередився на слідах, а Лоял поринув у власні думки. У будь-якому разі вони нічого про них не сказали. Коли минула більша частина ранку, Лоял Зненацька зіскочив зі свого велетенського коня, і, не промовивши ні слова, великими кроками попрямував до заростей гігантської мітелки. Чагарник розкинув товсте гілля, пряме та жорстке, низько над землею. Верхівки гілок закінчувались листяним волоттям, що й дало назву цій рослині. Рант осадив гнідана і хотів було поцікавитися, що сталося. Але щось у поведінці Огіра, якесь приховане вагання – Змусило його промовчати. Лоял постояв мовчки біля величезної рослини, тоді поклав долоні на стовбур і заспівав глибоким і гуркітливим голосом. Ранду колись уже довелося чути, як Огір виспівував пісню вмираючому дереву, тим самим повернувши його до життя. І чув про виспівану деревину, про речі, які виробляли з дерев, співаючи їм пісні. Цей талант зникав, казав Лоял, і сам він належав до тих небагатьох, хто був наділений такими здібностями, і це робило виспівану деревину ще рідкіснішою та дорогоціннішою. Коли він чув спів Лояла минулого разу, йому здавалося, наче співає сама земля, а от тепер Огір мугикав свою пісню, наче трохи невпевнено і земля озивалася на неї, наче пошепки. Здавалося, що лунає сама мелодія, музика без слів. Принаймні, Рант не міг розібрати жодного. Якщо там і були слова, вони розчинилися в мелодії. Текли разом, наче вода в струмку. Гюрін дивився на огіра, затамувавши подих. Рант не міг би сказати, що саме робить Лойл, чи як він це робить. І попри те, ця тихенька співана пісня діяла на нього гіпнотично, заполонюючи його свідомість майже так само, як порожнеча. Лоял раз у раз пробігав величезними долонями вздовж галузини, не припиняючи співати, пестячи дерево голосом, так само, як і пальцями. Тепер гілка здавалася рівнішою, наче ці погладжування формували її. Ранд закліпав очима. Він був упевнений, що могутня гілка, з якою щось робив Лойл, раніше закінчувалася волоттям менших гілок, як і всі інші. Але тепер над головою Огєра виднівся заокруглений край. Ранд знову відкрив рота, але пісня знову не дала йому заговорити. Вона здавалася дуже знайомою, ця пісня. Так, наче він мав її добре знати. І раптом голос Лойала досяг кульмінації. Тепер він лунав, наче у подячному гімні. І поволі втишився, як ото втишується вітерець. «Згорійте мені!» – прошепотів Гюрин. Вигляд він мав приголомшений. «Згорійте мені! Я ніколи не чув раніше! Згорійте!» Лоял тримав у руках ціпок. Рівний і відполірований, завдовжки, як він сам, а завтовшки, як Рандова рука. Там, де був стовбур метелки, виднівся крихітний новий паросток. Ранд перевів подих. Завжди щось нове. Завжди щось таке, чого я не очікував. І іноді не жахливе, а навпаки. Він дивився, як Лойел сідає на коня, поклавши ціпок на сідло. Поперек, не розуміючи, навіщо він знадобився Огірові, якщо вони подорожують верхи. Тоді він звернув увагу, який той великий і міцний. Побачив, як Лоял його тримає. «Бойова палиця?» – промовив він здивовано. «Лояли, я не знав, що Огіри носять зброю». «Зазвичай ми цього не робимо», – відказав Огір майже різко. «Зазвичай». Ціна завжди виявляється дуже високою. Він підняв здоровезну палицю, наче зважуючи її в руці, і відразливо намок ще в носа. Старій Шенагамен без сумніву сказав би, що я приладною надто довге сокирище для своєї сокири. Але, Ранде, справа не в тім, що я надто запальний чи нерозважливий. Це місце... Він здригнувся і засмикав вухами. «Незабаром ми знайдемо шлях назад», – мовив Ранд, намагаючись здаватися впевненим. Лоял продовжував, наче не почувши. «Все пов'язане, Ранде. Живе воно чи ні? Вміє воно думати чи ні? Все, що існує, створене одне для одного». Дерево не думає, але воно частина цілого. А ціле може відчувати. Я не можу пояснити цього, як не можу пояснити, що таке щастя. Але, ранде ця земля навколо раділа, що виготовляється зброя. Раділа. Хай осяє нас світло, знервовано пробурмотів Гюрін. І хай береже нас творець! Навіть коли ми йдемо на зустріч останнім обіймам матері, хай світло осяє наш шлях!» Він продовжував твердити катехизис, наче це було заклинання, що мало його оберегти. Ранд поборов бажання озирнутися. Умисне не став дивитися вгору. Якщо саме зараз у небі з'являться оті туманні смуги, це просто доб'є їх усіх. «Нічого нам тут не загрожує», – сказав він твердо. «Будемо пильнувати, і нічого поганого з нами не трапиться». Він гладний був розраготатися сам із себе, з цього свого впевненого тону. Не був він упевнений ні в чому. Але, дивлячись на своїх супутників, на Лойела, у котрого не тільки китички на вухах, а й самі вуха наче опустилися, на Гюріна, який намагався взагалі ні на що не дивитися. Він розумів, що хтось із них мусить хоч виглядати впевнено. Інакше страх та невизначеність завадять їм діяти заодно. Колесо плете так, як колесо бажає. Він відігнав цю думку. Колесо тут ні до чого. І та верне ні до чого. І айси да, і дракони. Просто все є так, як воно є. Та й по всьому. «Лоєле, ти тут усе закінчив?» Огір кивнув, погладжуючи свою бойову палицю ледь не з Ранд повернувся до Гюріна. «Ти і далі вчуваєш слід?» «Так, лорде Ранде, я його вчуваю». «Тоді будемо сліду й триматися. Коли ми знайдемо Фейна та друзів Морока, ось тоді ми повернемося додому героями, з кинжалом для мета і рогом Валіра». Веди нас, Гюріне, героями. Я буду щасливий, якщо ми виберемося звідси живими. Не подобається мені це все, невесело зауважив Огір. Він тримав бойову палицю в руках так, ніби підозрював, що в ній може ось ось виникнути потреба. Але ми ж наче й не збираємося тут лишатися, хіба не так? відказав Рант. Гюрін хрипко реготнув. Наче Ранд пожартував, та Лоял кинув на нього серйозний погляд. Наче не збираємося, Ранде. Утім, коли вони рушили далі, на південь, Ранд помітив, що його удавана впевненість, що вони повернуться додому, трохи підняла настрій їхньому товариству. Юрін випростався в сідлі, а вуха у Лояла вже не так обвисла. Не час і не місце було зізнаватися їм, що він поділяє їхній страх. Отже, він залишив його при собі і боровся з ним сам на сам. Юрін цілий ранок був у веселому настрої, бурмочучи собі підніс. Ми ж наче не збираємося тут лишатися. Тоді хихотів, аж Рандові захотілося наказати йому заткнутися. Але ближче до полудня нюхач і сам замовкнув. Тільки мотав головою і хмурився. І тепер Ранд уже волів би, аби той і надалі повторював його слова і гигикав. «Щось не так зі слідом, Гюріне?» – поцікавився Ранд. Нюхач знизав плечима. Обличчя у нього було стурбоване. «Так, лорде Ранде, і водночас ні, якщо можна так сказати». «Має бути або так, або інакше. Ти втратив слід?» Не соромся, якщо це так. Ти з самого початку казав, що слід не чіткий. Якщо ми не зможемо знайти друзів Морока, знайдемо ще один камінь і скористаємося ним, аби повернутися додому». Світло, що завгодно, лише не це. Ранд примудрився виглядати спокійним. «Якщо друзі Морока можуть потрапляти сюди і йти звідси, то і ми зможемо це зробити». «Ні-ні, я його не втратив, лорда Ранде. «Я відчуваю їхній сморід. Справа не втім. От тільки... тільки...» З перекривленим обличчям Гюрін вибухнув потоком слів. «Тільки це радше так, наче я слід згадую, а не вчуваю. Але ж це не так. Тут десятки слідів. Вони накладаються на той слід повсякчас. Десятки і ще десятки». І всі вони смердять розмаїтим насиллям. Деякі майже свіжі, тільки розмиті, бляклі, як і все тут. Цього ранку, невдовзі як ми виїхали з тієї улоговини, я готовий був присягнутися, що у мене просто під ногами сотні вбитих, і вбили їх хіба кілька хвилин тому. Але жодних тіл не було, і жодних відбитків на траві. Ким як копит наших коней. Не може статися така бійня без того, щоби земля була потолочена, залита кров'ю. Але ніде і знаку чогось такого не було. І таке весь час, лорде. Але я йду по сліду. Йду. Просто це місце вимотує мені нерви. Ось у чому притичена. Мусить бути в цьому. Ранд глянув на Лоєла. Часом виявлялося, що Огір знає про купу найхимерніших речей. Але той виглядав не менш заінтригованим, ніж Гюрін. Ранд постарався надати своєму голосу впевненості, якої він і близько не відчував. Я знаю, що ти робиш усе можливе, Гюріне. Ми всі нервуємося. Лише йди по їхньому сліду, і ми їх знайдемо. Як скажете, лорде Ранде? Гюрін ударив коня в боки, спрямовуючи його вперед. Як скажете? Наближалася ніч, а жодних ознак друзів Морока не було хоч трісне. А Гюрін сказав, що слід і надалі слабший. Нюхач не припиняв бурмотіти щось про пригадування. Не було жодного сліду, взагалі. Рант не був таким майстерним слідопитом, як Уно, але ж кожний хлопчисько в межиріччі читав відбитки досить добре, аби знайти заблукану вівцю чи вполювати кролика на обід. Тут він не бачив нічого. Місцина виглядала так, наче жодна нога ніколи не ступала нею, доки не з'явився він з лоялом та Гюріном. Але ж, якщо друзі Морока йшли попереду них, мало би бути хоч щось. Втім, Гюрін продовжував вести їх по сліду, який він вчував носом. Принаймні, так він казав. Коли сонце торкнулося обрію, вони стали табором під шатром дерев, яких не торкнувся пал. Повечерили припасами, що мали в саквах. Коржі та сушене м'ясо запивали водою, позбавленою смаку. Не дуже поживні харчі, невибагливі, а ще й горло деруть. Ранд сподівався, що припасів їм вистачить на тиждень. А потім Гюрін їв повільно, цілеспрямовано. А Лоял, скривившись, в одномить проковтнув свою порцію і взявся за люльку, поклавши величезну палицю так, щоб була під рукою. Вогнище Ранд розклав невеличке, добре замаскувавши його під деревами. Хай там що казав Гюрін про незвично слабкий слід, а Фейн зі своїми друзями Морока і Траллоками може бути неподалік і помітити вогонь. Ранд сам дивувався, що почав думати про них як про Фейнових друзів Морока. Фейнових Траллоків. Фейн просто божевільний. Тоді навіщо вони його звільнили? Фейн був частиною плану Морока відшукати його, Ранда. Можливо, його звільнення пов'язане з цим. Тоді чому він утікає, замість того, аби мене переслідувати? І хто вбив того щезника, що сталося в тій кімнаті, повній мушви, а очі, які стежили за мною у фалдарі, і вітер, я зав'яз у ньому, наче жук у живиці. Ні-ні, Балзамон повинен бути мертвий. Айсседай не повірили в це. Морейн у це не повірила. Не повірила і Амерлін. Він уперто не хотів про це навіть думати. Наразі мусив думати лише про одне. Як знайти кинжал для мета? Знайти фейна і ріх. Це ніколи не закінчиться, Альтора. Голос пролунав тихо, наче вітерець наше потів йому. Ледь чутне, киржане бурмотіння, що просочувалося з вивинами його мозку. Рант Ледь не викликав порожнечу, аби сховатися там від голосу. Але, пам'ятаючи, що там на нього чекає, погамував це поривання. У напівтемряві надвечір'я він узявся вправлятися з мечем. Так, як вчив його лан. Але порожнечу не викликав. Протинання шовку. Колібрі цілує медвяну троянду. Чапля в очереті. Для тренування рівноваги. Розчиняючись у стрімких впевнених рухах, забувши на якийсь час, де знаходиться, він тренувався до десятого поту. Але коли зупинився, все повернулося. Нічого не змінилося. Повітря не було холодним, але він зіщулився біля вогнища, загорнувшись у плащ і тремтячи. Його настрій передавався його супутникам. Вони повечеряли швидко і мовчки. Ніхто не заперечував, коли Ранд закидав землею останні мрехтливі омахи полум'я. Ранд узяв на себе першу варту, обходячи гайоки з луком в руках, інколи наполовину витягуючи меч із піху. З чорної вишини холодно дивився майже повний місяць, а ніч була така ж мовчазна, як день, що минув, і така ж порожня. Порожня. Ось правильне слово. Порожньою була і вся ця земля, наче старий запорошений глечик для молока. Не вірилося, що в усьому світі, в цьому світі, є ще хтось, крім них трьох. Не вірилося навіть, що десь попереду є друзі Морока. Аби мати добре товариство, Ранд розгорнув плащ Тома Мерліна, поклавши на різнокольорові латки шкіряні футляри з арфою та флейтою. Дістав із футляра прикрашену золотом і сріблом флейту і, торкнувшись її, згадав уроки менестреля. Заграв кілька перших тактів вітру, що хилить вербу. Тихенько, аби не збудити інших. Навіть тихі сумні звуки лунали надто голосно для цього місця. Надто реально. Зітхнувши, він повернув флейту на місце і знову загорнув інструменти у клунок. Ранд стояв на варті до глибокої ночі, даючи супутникам змогу поспати. Не знав, наскільки вже пізня година, коли раптом помітив, що здійнявся туман. Він стелився над землею щільним покривалом, і Лоял з Гюріном тепер скидалися на два нечіткі пагорби, що проступалися крізь білясте клубовиння. Вище над землею туман рідшав проте однаково огортав усе навкруги пеленою, крізь яку проступали лише контури найближчих дерев. В такому тумані будь-що могло підкрастися до них непоміченим. Він узявся за руків'я меча. Мечі безсилі проти мене, Л'юсе Теріне, ти повинен це знати. Туман завихрився навколо рандових ніг, коли він крутнувся на голос миттєво вихопивши меч, виставивши просто перед собою лезо з климом чаплі. Порожнеча розгорнулася всередині нього. Вперше він майже не помітив забрудненого світла Саїдін. Примарна постать наближалася до нього крізь туман. І йшла, спираючись на довгий посох. Позаду неї туман темнів, наче тінь відкидала тінь доки не ставав чорнішим за ніч. Постать проступала все чіткіше, доки не стало видно, що це чоловік, весь зодягнений у чорне, у чорних рукавичках і чорній шовковій масці, що ховала його обличчя. Тінь наближалася разом із ним, посух у нього в руках теж був чорним, наче обвуглене дерево, але гладенький і блискучий, як місячне сяйво на воді. Намить прорізи в масті зблиснули червоним, наче за ними ховалися не очі, а вогнища. Але Рант уже і без цього знав, хто перед ним. «Балзамон!» – видихнув він. «Це сон! Це мусить бути сном! Я заснув і…» Балзамон засміявся, і сміх його був схожий на ревіння полум'я у відкритій грубі. «Ти завжди намагаєшся заперечувати очевидне Льюіса Теріне. Якщо я простягну руку, то зможу торкнутися тебе, родиче вбивце Я завжди можу тебе торкнутися. Завжди і всюди. Я не дракон. Моє ім'я Ранд-аль...» Ранд, Ранд стіпив зуби, зупиняючи себе. О, мені відоме твоє теперішнє ім'я, Л'юси Теріне. Я знаю всі імена, що ти брав собі епоха за епохою. Ще задовго до того, як став зватися родичевбивцею. Голос Балзамона залунав гучніше. Інколи полум'я з його очей жбухало з такою силою, що Рант бачив його крізь отвори шовкової маски. Бачив безбережні вогненні моря. «Я знаю тебе. Знаю твою кров. Я простежую твій рід аж до першої іскри життя, до першої миті. Тобі ніколи від мене не сховатися. Ніколи. Ми з'єднані між собою так нерозривно, як дві сторони однієї монети». Пересічні люди можуть заховатися у вигинах візерунка, але та Верена не можна не помітити, бо він наче сигнальний вогонь на горі. А ти? Ти вирізняєшся так, немов у небі сяють десять тисяч стріл, вказуючи на тебе. Ти мій, і я тримаю тебе обома руками». «Батько, брехні!» – вичавив із себе Рант. Попри порожнечу, язик колом став йому в роті. «Світло, будь ласка, хай це буде сон!» Ця думка ковзнула десь за оболонкою порожнечі. «Хай навіть один із тих снів, що не є снами! Не може бути, аби він насправді стояв переді мною! Морок ув'язнений у шейолгулі, за великим гнилоліссям! Ув'язнений творцем, умить творіння. Проте він надто багато знав про те, як воно насправді, аби це могло допомогти. Недарма ж тебе так називають. Якщо ти можеш мене забрати, чого ж цього не зробиш. Бо ти не можеш. Я ходжу у світлі, і ти не можеш мене торкнутися. Балзамон обіперся об свій посох і якусь мить дивився на Ранда. Тоді наблизився до Лояла та Гюрина і став дивитися на них згори вниз. Полотно тіні пересунулося разом із ним. Туман залишався непорушним. Рант бачив. Балзамон рухається. Посох розгойдується в такт його крокам. Але сірий туман не закручується і не завихрюється навколо його ніг як навколо його власних ніг. Це додало йому духу. Може, Балзамона нема насправді? Може, це все ж таки сновиддя? «Дивних прихильників ти собі знаходиш!» задумливо промовив Балзамон. «Втім, ти завжди так чинив. Ці двоє, дівчина, яка намагається за тобою наглядати». Поганий з нею оборонець, родичо-вбивця. Слабкий. Навіть якщо вона проживе стільки, що досягне піку своєї сили, їй ніколи не стати достатньо могутньою, аби тебе захистити. Дівчина? Хто це? Морейн точно не дівчина. Не знаю, про що ти, батько-брехні. Ти брешеш. «Брешеш і брешеш, і навіть коли ти кажеш правду, ти примудряєшся перекрутити її на брехню!» «Та невже, Лівсетеріне! Ти знаєш, хто ти такий і що ти таке?» «Я тобі казав, і це ж саме казали тобі ті жінки, старвалона!» Ранда пересмикнула, і Балзамон розраготався, наче грім розкотився. Вони, гадаючи, у своїй білій вежі, вони в безпеці. Але серед моїх людей є їхні сестри. Ай, на ім'я Морейн, сказала тобі, хто ти такий. Хіба не так? Чи вона збрехала? А може, вона одна з моїх прибічниць? Біла вежа, хочу використати тебе, взявши, наповідає. Наче мисливського пса. Що, я брешу? Я брешу, коли кажу, що ти шукаєш аріхвалєра. Він знову розраготався. Чи було це завдяки спокою безодні, чи завдяки чомусь іншому, але Ранд змусив себе втриматися і не затулити вуха долонями. Інколи давні вороги борються таку прирву часу, що стають союзниками, хоча цього і не розуміють. Гадають, що завдають удару тобі, але вони так тісно пов'язані, що це однаково, ніби ти сам спрямовуєш удар. Мене ти не спрямовуєш. Я зрікаюся тебе, відказав Ранд. Я смикаю тебе за тисячу ниток, родича вбивце. І кожна з них тонша за шовкову і міцніша за сталь. Час протягнув тисячу ниток між нами. Битва, на яку ми обидва ставали. Чи ти пам'ятаєш хоч щось із неї? Чи згадуєш ти хоч проблисками, як ми билися раніше? Наші нещисленні битви, починаючи з початку часів. Я знаю багато такого, про що ти й гадки не маєш. Ця битва незабаром закінчиться. Наближається остання битва. Остання, Лью терене І ти насправді гадаєш, що можеш її уникнути? Ти, бідолашний тримпливий хробаче. Ти служитимеш мені або помреш. І цього разу з твоєю смертю цикл не почнеться знову. Могилами володіє великий повелитель темряви. Цього разу, якщо ти помреш, ти будеш знищений назавжди. Цього разу колесо буде зламано, хай що ти зробиш. А світ буде перетворений за новими лекалами. Служи мені, служи Шейтану. Або будеш знищений навіки. Щойно пролунало це ім'я, повітря, здається, загусло. Темрява за спиною балзамона почала розбухати, Рости, загрожуючи заповнити все навкруги. Рант відчув, як вона поглинає його, Холодніша за кригу, та гарячіша за розжарене вугілля, Водночас. Чорніша за смерть. Відчув, як вона засмоктує його у свої глибини, затоплюючи світ. Він стиснув Ефес меча, аж заболіли кісточки пальців. «Я зрікаюся тебе і зрікаюся твоєї влади. Я ходжу у світлі. Світло, світло захищає нас, і ми знаходимо захист під долоною Творця». Ранд заплющив і розплющив очі. Балзамон, як і раніше, стояв перед ним. А за його спиною, як і раніше, висіла велика темрява. Але все інше тепер виглядало маною. «Ти хочеш побачити моє обличчя?» Знову шепіт. Ранд зглитнув. «Ні, тобі доведеться!» Рука в рукавичці потягнулася до чорної маски. Ні! Маска впала. За нею відкрилося чоловіче обличчя. В жахливих опіках. Але між червоними, а подекуди й чорними тріщинами, що поорали обличчя, шкіра мала здоровий вигляд і була гладенькою. Темні очі дивилися на Ранда. Жорстокий рот кривився, оголюючи білі зуби. Подивись на мене, родича вбивце, і ти побачиш соту частину того, що чекає на тебе. На мить очі та рот балзамона перетворилися на бездонні печери, сповнені вогню. Це те, що може зробити неприборкана сила, навіть зі мною. Але я зцілюся, л'ю Терене. Я знаю шляхи до більшої могутності. Тебе ж вона спалить, наче метелика, що влетів у горно. Я її не торкнуся. Ранд відчув безодню, що його оточує. Відчув Саєдін. Ти не зможеш себе зупинити. Дай мені спокій. Сила. Голос Балзамона залунав м'яко, вкрадливо. Ти можеш знову володіти силою, Лью Сетеріне. Ти і зараз цієї миті пов'язаний з нею. Я знаю, я можу це бачити. Відчуй це, Лью Сетеріне. Відчуй сяйво всередині себе. Відчуй силу. Що може стати твоєю? Все, що тобі треба зробити, Це потягнутися до неї. Але між нею і тобою тінь. Але між нею і тобою тінь. Божевілля та смерть. Ти не мусиш вмирати, Лью Сетерин. Більше не мусиш. Ні, вимовив Рант. Проте настійливий голос продовжував проникати до його свідомості. «Я можу навчити тебе керувати цією силою, так, що вона тебе не знищить. Нема нікого серед живих, хто міг би тебе цього навчити. Великий повелитель темряви може захистити тебе від божевілля. Сила може стати твоєю, і ти – Можеш жити вічно. Вічно. А все, що від тебе треба, це служити. Лише служити. Прості слова. Я твій великий повелителю. І сила стане твоєю. Така сила, що ці жінки в тарвалоні і мріяти про неї не можуть. І... «Вічне життя!» «А в обмін ти маєш лише підкоритися і служити!» Ранд облизав пересохлі губи. «Не збожеволіти, не вмерти!» «Ніколи! Я ходжу в світлі!» – прохрипів він. «І ти не можеш мене торкнутися!» «Торкнутися тебе, Лью Сетеріне!» «Торкнутися?» «Я можу тебе поглинути! Спробуй, як воно, і знай, як знаю я!» Темні очі знову перетворилися на полум'я. Полум'я вирвалося з рота. Полум'я, що розгоралося, доти, доки засяяло яскравіше літнього сонця. Полум'я зростало, і раптом меч у руці Ранда засвітився. Наче щойно вийшов із горна. Руків'я обпекло Рандове руку. Він скрикнув і впустив меч. Від полум'я зайнявся і туман. А полум'я весь час ширилося, спалюючи все на своєму шляху. Влаючи від болю, Ранд заляскав по одязі. А той курився, обвуглювався і осипався попелу, Лупив по собі руками. А шкіра, а замиті жива плоть, почала чорніти і зморщуватися, тріскати та лускати. Він закричав ще голосніше. Біль рвався у порожнечу, що була всередині нього, а він намагався зануритися в неї глибше і глибше. Там було й мерехтіння, заплямоване світло, невидиме, але присутнє. Наполовину ошаленілий, не тямлячись, він дотягнувся до саїдін, прагнучи загорнутися в нього, заховатися в ньому від вогню, від болю. Раптом полум'я згасло, так само зненацька, як і спалахнуло. Ранд ошелешено втупився очима у власну руку, що виглядала з рукава червоного камзола. На тканині не було жодної підпалини. Мені це примарилося. Він гарячково роззирнувся на всібіч. Балзамон ще знов. Гюрін у сні. Нюхачі Луел, як і раніше, горбочками витикалися з густого туману. Мені це й насправді лише примарилося. Але перш ніж він сповна відчув полегшення, біль пронизав його правицю. Він підніс руку до очей, подивитися, що там таке. Від краю до краю долоні баграніло випалене тавро чаплі. Чапля з руків'я його меча. Запалена, червона, витаврувана так чітко і точно, наче була намальована найкращим майстром. Намацавши носовичок у кишені камзола, він обв'язав ним руку. Тепер вона пульсувала болем. Порожнеча могла би цьому зарадити. Перебуваючи в ній, він був свідомий болю, але не відчував його. Але він відкинув цю думку. Вже двічі несвідомо і один раз навмисне, про що він не міг забути. Він намагався направляти єдину силу, перебуваючи в порожнечі. Саме цим і хотів спокусити його бал замор. Саме цього хотіли від нього Морейн і Престоламерлін. Він цього не робитиме.